Linus Berglund heter jag Jag är 24 år gammal Och hejar på Liverpool Football Club. Vid min sida har jag min bror Talle Berglund, 29, 29 år gammal. gammal Och du hejar på Tottenham Hotspöks Och det är framförallt de här två klubbarna vi kommer beröra I den här podcasten Framöver den här säsongen Och podcasten i stort Handlar om engelsk fotboll Ja du kan väl eh, lite lätt Presentera dig själv och varför du är här på Tottenham. Ja, Kalle Berlund heter jag så alltså. Jag är 29 år gammal och håller då på Tottenham Hotspurs. Det kommer sig väl från 1998 när jag och min bror Petter var på White Hart Lane. Och såg på Tottenham Arsenal. En match där Tottenham vann 2-1. Definitivt Iversen, Tim Sherwood eh, gjorde målen. Men framförallt så... Fastnade jag för fansen och världens, enligt mig, bästa kantspelare, David Ginova. Då kom Spurs hjärta på sin plats. Sedan dess har jag följt dem år efter år. Och intresset blir bara starkare och starkare. Och du har fått lite lön för mödan, kan man säga, nu på sistone. Att det, har, det har börjat gå lite bättre. Ja, verkligen. det har det. är ju... Det är svårt att vara Tottenham bort. Man, man vill ju vara med och leka med de stora klubbarna. Men vi är alltid där femte-sjätte, fjärde-femte-sjätte. Alltid varit nu på slutet. Det är svårt att ta det sista klivet. Men man får vara glad att vi i alla fall är där uppe. För det var några år där vi var tio, elva år efter år. Och det är Där vi är lätt. idag. Med andra, med andra. Ja, precis. Det är helt otroligt att, att Tottenham har om. Det är svårt att förstå. Jag ser fortfarande Liverpool som en stor klubb som bör vara eh, topp fyra. Men eh, då ser man vilket stort jobb eh, bland annat Harry Redknapp har gjort med, med klubben. Eh, så att, eh, Man får väl vara glad just nu men vi får se. Vi, vi har höga ambitioner och vi vill, eh, vi vill utmana de största. Vi vet att det är tufft men eh, Champions League vill vi i alla fall eh, vara med och kriga om. Helt klart. Eh, du nämnde Harry Redknapp där. Det är, Roligt, vi kommer att vidröra honom lite senare eh, under den här podcasten. Han har ju avgått som bekant där för några stycken. Eh, jag tänkte bara ta lite plats jag också och presentera mig själv. Linus Berglund heter jag, bror då till Kalle och till Petter. Eh, jag hejar på Liverpool, men eh, jag kan ju säga att mitt fältet med kantspringarna Jason McAteer och Steve McManaman och inne i mitten med Jamie Redknapp och John Barnes. Det var ett mittfält som följde mig i smaken. Och likt du har David Ginola som sin stora idol så har väl jag Steve McMahonman. Som kanske har blivit omsprungen till och med av Steven Gerrard nu. En legendar är han inte en legend. Han lever och spelar det allra högsta En fantastisk spelare som visar på stort klubbjärta faktiskt. Det måste vi ju... Faktiskt framhäva även om man eh, har Ogillat han många matcher mellan eh, våra två lag Så Steven Gerrard all där han, eh, han står emot alla locktoner från de, de största klubbarna och spelar kvar i I rödvitt och det, det, det är starkt Det visar på karaktär och han eh, bör ni vara ordentligt stolt över Ja det är vi, man kan inte säga att Steven Gerrard är Liverpool Och Liverpool är Steven Gerrard i mångt och mycket Så där då, det var väl lite om oss. Vi ska prata lite om inför i år då i silly season dagar som det är nu när till och med Liverpool och Tottenham möts under för den 28 juli. Trevligt tycker vi. Mycket trevligt. Whitehart Lane va? Whitehart Lane, Liverpool åker till USA imorgon och ska där möta Toronto och Roma innan dess. Vilka har uh... Tottenham hade varit Stevenage eller I första match. Ja. Jag har faktiskt ingen koll på de första matcherna här. Det enda jag vet är att den 28 Spelar vi mot Pool På White Hart Och eh, Otroligt spännande att se med, med de nya killarna Samt AVB Som vi kommer att Ja låt oss, låt oss gå in på det Direkt, jag ska också bara spika emellan och säga att ni får lite överseende Med min röst och kanske lite snörlingar eh, Otroligt försynt Har <laughs> varit under en lägre tag, det blir bättre ifrån överhållt att säga. Vi ska då gå in på de nya managerna, för det är ju nya i båda lägen, mm. både Liverpool och Tottenham. Om vi börjar då med Tottenham, är det rätt eller fel att eh, det här ur fick gå? Eh, när du frågar om här Reddnab så tycker jag att det är rätt faktiskt. Svårt att säga stenhårt rätt men eh, jag tror det i alla fall. Det kändes som att eh, han ville verkligen ha Englands jobbet och när han inte fick det till slut så kändes det som att luften gick ur han lite. Han... Eh, Sam, sam, sammantaget med det här poängtappet, 11 poäng, försprång på Arsenal. Att inte, att inte bära toppen fram till en tredje plats i det läget, eh, utan att istället ge platsen till Arsenal, våra största rivaler. Det, det är inte okej okay. och, och jag tror att Liv det spelade in i Livis val att de här fyra åren fick bli... Eh, Harris eh, oh, det sista året här. Eh, ja. Jag tror att eh, det var rätt att göra så. Han är ju till åren även vår gamla kärle. Äh, ja. Harry. Ja. Han ska ju ändå ha en eh, stor elorsvar. För han har ju gjort ett fantastiskt jobb med Tottenham. Sen han tog över. Han tog över efter Schumderamos. Är... Det gjorde han och då blev vi inte bra till. Eh, Harry tog oss upp till en och plats eller tionde plats, jag vet inte riktigt. Det är året var vi slutade i slutt. Men eh, sen dess är det idel toppplaceringar. Man kan inte säga annat. Han har med sin eh, förmåga att motivera spelarna och, och låta sina... ja, de, Han injuter självförtroende i killarna eh, trots sin bristande taktiska kunskap. Har han ändå gjort Tottenham för det att... Eh, Storlag så att allt är men vi ser framåt nu. Ja tack ja, han fick ju gå där och som du nämnde så blev ju Tottenham eh, ihop eller i kappsprungna av Arsenal. Och eh, som många av er där ute säkert redan vet så är Arsenal och Tottenham stora lokal konkurrenter och rivaler i London. Vi ser framåt då. Ny manager. Vem är det? Berätta. Vem... Andreas Viasboas, 34 år tror jag han är. Han är från Chelsea senast. Han är ja, 34? Ja han kan vara 36, 34 eller 36. Ja, jag vet inte, det känns bara det var Han är ruskigt, ruskigt ungen. Det har ju sina för- och nackdelar men det är en chansning. Det vet vi alla om. Det är en jätteschansning. Eh, han vill bevisa det i Porto, att han har eh, stora kvaliteter som tränare. Eh, att gå sen från Porto till Chelsea kan ha varit lite för stort steg. Jag tror att Tottenham, dels lär sig mycket av tiden i Chelsea. Han tar med sig erfarenheter därifrån. Sen tror jag att Tottenham har inte de, eh, ska man säga, stjärnorna som, eh, som Chelsea hade i Drogba, Lampard och Terry det är inte samma tryck, samma tyngd på, på Tottenham stjärnor så jag tror att han, eh, han har ett lite lättare omklädningsrum att jobba med och plus att han har bättre bredd i, vad menar jag spelbredd i Tottenham att han har yttrar att jobba med, mer än man hade i Chelsea eh, så jag tror att det kan passa hans spelsystem också sen återstår det att se hur eh, hur han är på att spel och så vidare Mm. Det får vi se, men eh, från en eh, gammal gubbe till en ung portugis, Det måste man gilla. Ändå. Du nämnde där också att han hade stor stjärnor i Chelsea. Jag tycker ju att han nästan har större spelare nu i Tottenham med Gareth Bale, med Modric som han blir kvar, att Bayard är kvar, eh, han har Lennon. Det känns bara som att Tottenham spelare inte riktigt vet själva att de är stjärnor. Att de har, inte det här, de har inte den aura, den glansen som Chelsea spelar. Nej, precis. De har ju knappt varit med i Champions League. Och de har ju inte samma attityd, samma som du sa, aura som de här uh, Chelsea-killarna. De har ju sån fruktansvärd tyngd och får ofta sin vilja igenom. Här, här tror jag att en sån som Bale, en sån som Lennon. Det är möjligtvis, fann det vara, så kan falla lite ur ramen där, men Bale, Lennon... Walker, de här killarna, de kan nog rätta sig rätt enkelt eh, i ledet. Och det ska jag ge cred för, för det är, det är nog många med mig där ute som hejar på Liverpool eller United eller andra klubbar. Kanske inte de som är på Arsenal, men annars att man, man tycker ändå om Tottenham. Man det är svårt att ogilla dem. Det är väl Adelbajor och eh, Van som sticker ut lite kanske. Ja, det är möjligt. Som är lite för att mm, låna precis. Filip och Fredrik Prat Där har vi ju skillnaden också Vi behöver fler sådana egentligen Fler som motståndarlagen som hatar I och med att det har Van de Verk, Det är två killar som, som sällan är nervösa de, de spelar för sig själva de Spelar för laget men Lite för sig själva, skiter i publik De bryr sig inte om så mycket annat Än att de själva ska prestera och göra mål och det är ofta Bale och Lennon när de här hamnar lite på, vaknar på fel sida och kliver in och, och fixar frillan istället för att koncentrera sig på spelet. Och där har vi mycket att lära och jag hoppas verkligen att, att vi får behålla van nu. För det är sådana killar man behöver. Man behöver såna som vågar gå in och avgöra matcher. lite grann om Tottenham då, innan vi går över till eh, mitt kära Liverpool. Eh, Inför i år då, ser det, hur ser det ut på värdningsfronten via boa? Jag tror att det är långt ifrån färdigt faktiskt. Jag tror att eh, även om vi har gjort hyggligt tunga värningar nu så tror jag att den tyngsta är kvar. Hoppas definitivt att det är så. Det var en ny dag va? Om vi ska gå ut med det här. Ja, om det är, om det är den som är helt klar. Ja, för är jag? Ja, det är för Ja, för tången. Det jag är helt klart. Det stod ju här för 5-6 dagar sedan att det var helt klart. Men då såg man idag att han klarade läkarundersökningen och är definitivt klar nu. Och Det, det känns jättebra. Han... Han kommer konkurrera om en startplats tillsammans med, med Dawson bredvid Givne Kabuld. Så vi får se. Det är spännande att se vad, vad han kan bidra. Du nämner inte Ledley King där. Jag är inte. Han, äh... Vi spörsar äh, vi för första gången tror jag. Så uh, har man sett att, eller har vi hört för varann, att uh, vi vill inte ha Kingen i startelva. Han, han mm. håller inte längre. Vi såg det i de sista matcherna att det, det funkar inte längre att inte träna. Utan att bara spela matcher. Han har varit, han har varit en av ligans bästa backar i många år. Men till slut så mm. han nu i kapp. Han är 81. Han är född 81. Så är som, eh, som Bo Larssons <laughs> bror Larsson sa till Bo efter mm. all alltså. som han sista där. Ja. Det är över nu. Ja, det är över nu. <laughs> det är... Ja, jag tror att han kommer finnas med, men han uh, Han kan bli lite av en uh, stöttepel, lite mer av en uh, lagfars. skulle jag kunna tro. Uh, jag tror inte han skulle här hålla, det, helt enkelt. Och nu har vi tagit in en, en ledarbucks. Så, så jag tror att King är borta faktiskt. Sen har vi ju uh, Gallas som kan fylla på. Vi har eh, Bongani Kumalo som var utlånad, Sebastian Bassong. Det ser ganska bra ut på mitt backen, men väldigt många att Många av. er. sekel eh, Friers, Friers eller vad man säger. Han är från United, 18 år gammal, Väntebart. Konkurrerar med Benoît Svekoto om en startplats. Eh, vi får se om han red är redo. Ja. apropå ungdomar i backledet där. Ni har ju även en OS-spelare för Storbritannien i Steven Cooker. Korrekt. Är inte han mittback också? Han är mittback. Jag, jag tror dock att Tottenham kommer att låna ut honom. Ännu ett år faktiskt. Han är fortfarande bara 19 om jag inte har helt väl. Han sitter inne på lite kvalitet, Onekligen då, om han är med i OS-truppen. Det gör han, men jag tror fortfarande att. Att i och med Kabul för tången och dåsan så, så har vi eh, trygghet där bak. Och Quaker behöver spela kontinuerligt för att ta sista kliven. Så förmodligen en utlåning på han. Eh, det tror jag. Men vi får se. Mm. Eh, måste få nämna Gulfi Sigurdsson, vår nya... Den där jävlen. Ja, som var på <laughs> väg till eh, Linus Liverpool. Men... Eh... Signade för Spurs och det är vi glada för. Vi behöver en backup till Van Vi behöver en, en kille som kan avlasta Rafa i typ Euro-kuppen, FA-kuppen, Liga-kuppen och sådär. Så det blir jättebra. Han besitter stora kvaliteter. Spännande att se vad han kan tillföra. Mm. Mm. Nytt också idag, en annan sak som blev klart idag, det var tröjorna inför kommande säsong. Precis. Är du nöjd med dem? Ja, det är, jag har aldrig varit det är inte så noga för mig. Det är, så länge de spelar i och vitt så är vi vi är jättenöjda här. Vi skulle uh, säga att det är helt vitt hemmaställ och helt mörk blott bortaställ. Precis, det är inga kusteduller Det är en vit krage, det gillar vi på hemmastället. Det är, ja. det är nya ny tryck sponsorer så det han ja, armor, andre armor. Det ska bli intressant. Ja, och verkligen. Där vi fokuserar fokus då och flyttar vi åker nordväst och upp till Merseyside, Liverpool där Kenny Dalglish fick gå efter säsongen, vilket vi var många på supporter som hade väntat på han har haft ett riktigt dåligt facit bland det sämsta en manager faktiskt har haft men han satt ju kvar mycket på grund av, eller tack vare för han ställ, hans status i klubben, han är ju Odödlig kallas inte för King Kenny för ingenting Ja ni som är lite äldre ute har ju säkert sett Kenny Daglish när han var aktiv En fantastisk fotbollsspelare Dock inte lika fantastisk som manager Han vann, ska vi kanske ändå hylla honom för Han vann ju Premier League titeln med Blackburn Rovers 95 va? 93, 95 95, 95. Det sitter säkert någon där ute nu och säger Nej det var 94 Ja 94 kan det också vara ja, Vi säger att det var någon som var mellan 92 och 99 år <laughs> ja. Men han har fått gå Och en ny manager in Från Swansea klubben från förra året Och det är Brendan Rodgers, Endast 39 år Gammal kan man väl säga då, Eftersom att Andres Villaboas var yngre Eh, Brennan Rogers känns jättebra Ett jättebra namn som jag faktiskt tror att även Tottenham sneglade på Han eh, spelar en 4-3-3-fotboll Han vill spela tiki-taka som det heter Som Barcelona utövar Och det kan ju tyckas vara konstigt med det material man har i Swansea och i Liverpool Men jag tycker det är rätt att försöka sträva efter att spela den finaste fotbollen som bara går Och eh, jag tror det kommer gynna många av Liverpools spelare också. Sådana som Glenn Johnson kommer få ta mera offensiva löpningar. Eh, på andra sidan en Riki likadant. Jag tror Downing kan få spela en vinge. Downing som eh, spelade mycket men inte gjorde ett enda mål eller ett enda assist faktiskt. Så jag tror att det finns eh, många spelare som kommer att växa med eh, den här nya managerna. Ja det ser ut med ny förvärv. Och eh, silly överlag, vilka som är på väg ut och in. Det ryktas ju nu ganska friskt om att Andy Carroll är på väg ut. Centertanken som värvades in från Newcastle för en massa pengar. Säger du om det? det jag vet inte, jag är lite tudelad. Jag personligen tycker att man ska ha kvar Carroll. Det känns som att han passar jättebra in i 4-3-3 som nummer 9 längst fram. Men å andra sidan har du inte förtroendet från managern och känner att du kanske inte uppskattar managen heller då, då tycker jag att det är rätt att låna ut honom och om vi dessutom kan tjäna in de fyra miljoner punden som han faktiskt tjänar per år så, så är det bra. Och det ryktas ju också om att Fabio Borini är på väg in, en ung talang som tillhör Roma som var utlånad till just Swansea med Brendan Rodgers som manager. Det året som Svans gick upp Och Borini gjorde där Sex mål på Cirka tio matcher Så att där finns det ett ömsesidigt Förtroende för varann och Jag tror mycket på det, har du förtroende från Managern då spelar det inte så mycket roll Om du är ett lite sämre namn Jag tror att du kommer prestera bättre då. Och det kändes som Daglish och Carro till exempel Att de inte riktigt klickade och Vad kan, vad kan en sån som Borini gå för? Lånar man honom eller köper man honom? Jag tror att man köper honom i så fall. Och eh, vad han går för, det vet jag inte. Det har inte stått några summor eh, ute på nätsidorna här. Men det stod eh, The Telegraph, en eh, ganska respekterad tidning i England. Skrev att Borini skulle vara klar idag. Att han skulle presenteras idag. Så vi får väl se. För jag hem googla på det. Är det en striker som tar er till Champions League? Det är det inte. Men, nej eh, <laughs> nej det, det tror jag inte men jag tror att han är, han är ett bra komplement till Luis Suarez som jag tycker är en striker som kan ta oss till Champions League och jag tror att han, han kan mycket lättare sätta sig och spela andra fiolen om man säger så än Andy, Andy Carroll ska starta, han vill starta och han är en startspelare Borini är en spelare du kan använda på olika positioner och han kan också starta på bänken och vara vass och slänga in. Intressant är det. Ja, och när vi ändå nämnde Luis Suarez så är vi många på supportrar som hoppas att han nu ska hålla sig till fotbollen och fokusera på det för att då är han faktiskt en gudambenad fotbollsspelare. Jag tycker att han är bland det bättre i hela ligan. För att styrka det ytterligare så gjorde han tre mål i natt för Uruguay. Han är en lysande spelare. Så att, till stor del varför det gick dåligt förra året är att Suarez var ur balans. Och att Patrice Evra fick honom avstängd i åtta matcher. Patrice Evra alltså? Det var inte han själv? <laughs> ja men det, det sägs nog mycket där ute på banan. Det, det är tufft där ute brukar vi säga. Ja det är tufft där Och jag tycker inte man ska hålla på och hänga ut varandra som är bra gjorde. Jag tycker även att det är ingen skräll att det är Patricevra och alla som tar upp det här heller. Nej. Det känns som en... Ska vi kanske spika här? Vi, vi höll på att prata här innan jag kallade om om vi skulle ha, ska vi ha en dagens tistel eller en dagens balotell. Eller ska vi låta det vara dagens Patricevra? Den kanske. är inte så dum. Vi kommer alltså ha det Trevligt. Ja, kan vi ha i slutet på den här podcasten. Dagens patricevra och en dagens hyllning. Det får vi se vem det blir. Vad innebär då dagens patricevra? Det är som en dagens eh, ris och ros kan man säga. Ja, ah, okej. Okay. Riset är patricevra. Tycker jag är fullvärd? Är... Det tycker jag ja, också. Black det... kapten för ett... Eh... Ett spel Ja, och ett Manchester United. Skulle ja. Som vi väl inte tycker om. Absolut. <laughs> Vi tycker dock mer om dem än City. Eh, jag har alltid hatat United men... Eh, säga vad man vill om Sir Alex. Den är man man har hatat sedan man lärde sig vad fotboll var. Han är inte som City. Alltså... <laughs> kliv! Kliv! kliv. <laughs> För att eh, dra en anekdot om eh, som berör mitt Liverpool också där så Steven Gerard blev uttagen i landslaget för första gången av landslaget, eh, väl på samlingen vid eh, hotellobbyn så satt han sig vid ett bord, han satte sig själv så bara eh, en plats ledig vid ett bord där Paul Scoles och Gary Neville satt och de sa, here mate ska du inte sätta dig här? så säger Steven Gerard, nej men det går väl inte vad då? Sa, då, då? då sa, nej men ni spelar ju för United, jag för Liverpool då sa han nej men kom igen nu grabben, sluta nu. Så satt han sig där och då fann han att gud de är jättesköna, de är jättesnälla de här människorna. Och eh, det här är alltså efter, enligt hans bok, Jimmy Girard. Att han är så pass uppväxt och inpräntad av sin farsa att United är monster och hemska. Att han på riktigt trodde att det var äckligare än det var. Det är underbar, sånt, ja. Så är det, det är passion. Till Liverpool. Har de, kommit, de nya, nya tröjor har kommit. Eh, en på väg hem till mig faktiskt. Och som jag <går> gjorde en order igår. Vilket nummer? Inget nummer faktiskt. Okay. Jag lämnar det lite vakant innan silly eh, season är slut här också. Men den är på väg med Premier League-badge på armarna också. Det ska bli trevligt. Borri i nio kan det vara? Ja, och Carol har ju nio. Så ja, men jag, så jag tänkte att jag, sticker, ja. <gård> ja, möjligt. <gård> Eh, jag är mycket nöjd med eh, hemmatröjan. Jag tycker att den är eh, snyggare än på länge. Jätteklin och eh, röd och fin som det ska vara. Och så har de bytt ut klubbmärket mot Liverbörden som är stadens symbol och klubbens symbol. En eh, sorts fågel som även sitter på, på många bröst på mitt bland annat. Eh, och eh, lika nöjd med jag är över hemmatröjan så är jag väl lika otroligt missnöjd. Över borta och tredje stället. Tredje stället är alltså lila. Med orangea detaljer. Och gråa ärmar med tribals på. Ja det låter väl Ja det låter det. de har väl en tredje tröja också? Ja det var tredje tröjan. Borta tröjan är grå. svartgrå. grå helt enkelt. Den är ja, ganska tan. Gå in och titta. Ja och då har vi kommit till sista punkten. På... Denna podcasten, en stående punkt, där vi eh, båda två kommer att tycka till. Det är dagens Gary Speed och dagens Patrice Evra. Patrice Evra har vi förklarat vad vi tycker om. Och det är alltså något negativt som dagens ris ungefär. Dagens Gary Speed är en hyllning. Gary Speed spelade för ett ex antal Premier League-klubbar och har gjort... Topp tre i alla fall utav flest antal matcher i Premier League. Och är nu mer inte med oss längre. Mm. Vi tänkte hylla honom på vårt lilla sätt här. Dagens Gary Speed då Kalle. Dagens Gary Speed får bli för mig. Det är nog anländandet av Andreas Villas Boas till Tottenham. Så färgad det är och så intresserad jag av... Eh av vad han kan göra med, med detta supertalangfulla lag. Uh, han får bli min Gary Speed, jag tänker. enkelt. Det ska bli otroligt intressant att se vad han kan åstadkomma med, med Spurs. Spännande. Mycket. Din då? Min dagens Gary Speed går till Xabi Alonso, mittfältare i Real Madrid, som uh, gjorde ett par säsonger på Anfield Road i Liverpool. Jag tycker att han var stort Eh, starkt bidragande orsak till att Spanien vann EM och han, eh, han verkar bara bli bättre och bättre med åren. Han är en helt fantastisk fotbollsspelare. En av mina absolut största förebilder och för fotbollsspelare. Han är bra. Och varför ska Modric till Real Madrid när de redan har Alonso och, och Pedir och de här? Inte spela väl Modric före Alonso i Real? Det kan jag inte tänka mig. Alonso är den som har spelat flätt minuter alla, under Mourinho. Precis. Men äh, ja, Modric skulle väl kunna fungera som en ingetsta i Spanien. Att Alonso slår raka hårda passningar upp i banan till Modric. Ja. Nej, det, Då är ju där som ska flytta sig. Eller ja. Eller, ja. Gå in Det åtstår att det sitter här i för det. Det finns också. Ja. <laughs> äh, Dagets Patricia Brö. Kalle. Oh, eh, vem ska få den? Det får väl alla eh, allas våran slåtan, eh, Zlatan, Zlatan Ibrahimovic eh, Nu vet jag inte status där Men att det ens är nära att han ska gå till Franska ligan och Paris När han har eh, hela Milan i ryggen Och Milan som, vill, som verkligen vill Ta tillbaka skudretton till Milano Jag vet ju som sagt inte mycket sanning ligger i det Men det, det känns som att eh, Både han och Silva är på väg dit Och, och signerar han för PSG Då, då får han det. Definitivt dagens Patrice Vraa för mig, men han får smaka på det lite nu i alla fall. Dagens Patrice Vraa för mig får bli Raul Meireles mittfältare i Chelsea. Spelar i Portugal som jag inte har någonting för då jag gillar England så innerligt. Och Portugal har ju som är bekant för er slagit ut England. En rad mästerskap här. Och också för det sättet han nu har gått ut i media och... Sagt att det rådde dålig, dålig stämning i Liverpool, det är bättre stämning i Chelsea han såg fram emot det nya året. Och han gick ju från Liverpool till Chelsea som en känslig övergång bara det. Och jag tycker att han kan göra, han kan faktiskt ta lärdom av sin klubbkamrat Fernando Torres som jag tycker sköter det ändå med den här och låter fotbollsspelet tala. Mot och lirar helt enkelt. Har han låtit fotbollsspillaren tala verkligen? Torres? Ja. Nej men att han, han ändå försöker. Han går inte ut och gnäller. Nej, det är Bara samma... det. Han har ju, det har gått otroligt knackigt för Torres. Men det, det är ingen gnäll Nej precis. Han är ingen gnällspik. Det ska han ha. Med det avrundar vi premiäravsnittet. Av eh, denna podcast. Som kommer att handla om engelsk fotboll. Alltså för med oss i resan här. Under säsongen. Det var varit roligt första avsnittet. Mycket roligt. Väldigt kul att Lovar mer i framtiden. Absolut. Eh, vilka har Tottenham vi första matchen? Newcastle borta. hemsk öppning. Och liverpool på West Bromwich borta. Oh. Ja, den är lite eh, enklare. Men nej eh, Newcastle borta, det tar med fan en mardröm. Alltså det är spännande. Get in det. Get in Ja, verkligen. hej med oss som sagt. Vi finns på... Twitter? Ja, heter då Kalle Berlund 26 Skriver för all del. Jag, Linus Berling, kommer att skapa mig en Twitter Och ja, jag återkommer helt enkelt från mitt nickname där Precis Skriv till Kalle så länge Det får ni jättegärna göra Vi kommer att ordna en hashtag för det här också Men så länge kan ni nå mig på, på min adress då Kalle Berlund 26 Så, slå upp en pint och gå ut på Silly Season sidorna Så hörs vi i love you. Thanks for now. Thanks.